Ó, oh, am oh, meg mi? Mi a fene az? Egy borz? A még ilyet? Pokoli rálma tört ki a halászhajóban. Az önkormányzati hivatalban jártunk Kalammal, és felvetettem, mi lenne, ha meginnánk egy sört. Kalamm kiszállt a kocsiból, nyakába vette merülint és belépett a kocsmába. A törzs vendégek kidüllesztették a szemüket, félrenyelték az italukat, és másodperceken belül izgatott tömeg vett körül bennünket. Félre vonultam és csöndben üldögéltem a söröm mellett, mik kollégám udvar tartott, nyugodtan és halk elégedettséggel válaszolt a rázúduló kérdésekre. Látszott, hogy nagyon szívesen mutogatja imádott borzát minden kíváncsiskodónak, és bárhová ment az állat az esetek többségében, nem csupán érdeklődést váltott ki, hanem szenzációt keltett. Így történt akkor is, amikor kalamot bemutattam a családonnak a Skilled House nappaliában. A gyerekek éppen zenéltek. Rózi zongorázott, Jimmy pedig harmonikázott. Amikor a magas, Róz már alak borzával belépett. Én már megszoktam a felvont szemöldököket és a tátva maradt szájakat. Helenben nem is csalódtam. De Jimmy és Rose maga volt a tágra nyílt szemű boldogság. Jaj, de aranyos! Megsimogathatom? Honnan szerezted? Hogy hívják? Záporoztak a kérdéseik, és a nevetgélő incselkedő Kalam legalább akkora sikert aratott a gyerekek körében, mint szőrös társa. Még nagyobb lett a ramazuli, amikor Dina, családunkban a második bígl, szem utóda berohant a kertből. – Ez Dina? – mondta. – Haó, a kis pufók Dina! – zengte Kalam passzus hangján. – Ez nem valami kedveskedő megjegyzést jelentett, mert kiskutyám kétségtelenül el volt hízva, és nem vált az állatorvos becsületére, aki folyton kér lett másokat, hogy vigyázzanak kutyájuk vonalaira. Dinát azonban ez jelek szerint cseppet sem zavartak. Egész hátsóját csóválta, s már attól tartottam, hogy csomóvá gömbölyödik. Feltűnő módon reagált, és szemlátomást roppant vonzónak találta az új emberi hangot. Kállam lehajolt, hogy megvakargassa a pocakját, mire Dina a hátára henperedett kitörő örömében. Helen elnevette magát. – Ezt nevezem! Dina nagyon kedveli magát! Akkor még nem tudtuk, hogy Helen azt fogalmazta meg, ami később újra és újra bebizonyosodott, és oly sok fejtörést okozott nekünk. Idővel rájöttem, hogy minden állat vonzódik kálamhoz, akit példátlan kapcsolat fűsz hozzájuk. Már a hangjától, látványától és szagától is el voltak ragadtatva, ami mennyei áldást jelentett egy állatorvosnak. Amikor túljutottunk a kölcsönös udvariasságokon, Marilyn pedig felszabadultan futkározott a padlon, boldogan fogadva a gyerekek simogatását, Kalam az zongorához ült és játszani kezdett. Nem volt egy Rubinstein, de azért egy vidám dallamot könnyedén elő tudott csalni a billentyűkből, a gyerekek pedig tapsoltak és ugrándoztak örömükbe. Jimmy oda nyújtotta a harmonikáját. – Ezen is tudsz játszani? Kalam átvette a hangszert, és Larry Adler módjára tartotta a szájához. Az első néhány hang után kiderült, hogy fiam, akinek a Good Save the Queen volt a fő műsorszáma, nincs vele egy súlycsoportban. Újdonsült orvosunk, Móczátot játszott néhány percig, aztán visszadta a harmonikát és harsogó nevetésbe tört ki. A gyerekek el voltak bűvölve. Megyek koncertináért, kiáltotta Ginny. Kiruhant a szobából, és az esküvőn után nem sokkal szerzett relikviáim egyikével tért vissza. Helen az időtájt sokszor elküldött árverésekre olyan fontos dolgokért, mint asztalok és székek, és általában meglehetősen haszontalan tárgyakkal, díszes tintatartókkal és efélékkel tértem vissza. Így lett a miénk a koncertina is. Ősrégi hadszögletük is harmonika volt, fából készült két végét faragás díszítette. Bőrszíja az idők során szétfosztott. Amikor megláttam, egy tengerészre gondoltam, aki matrózdalokat énekel egy rég volt hajó fedézetén, és nem tudtam ellenállni a csábításnak. De sajnos soha senki nem tudott egyetlen hangot sem előcsalni belőle. Így sok más haszna vehetetlen szerzeménynél együtt, ez is évek óta a manzátszobában hevert. Kállam kiemelte a hangszert fadobozából, és gyöngéden forgatta a kezébe. Szép, nagyon szép. A szíjakat kezére húzva, ujjaival kitapogatta a kis elefántcsontgombokat, és egy pillanat múltán szívhez szólóan bájos melódiával telt meg a szoba. A sinendoás csendült föl, s ahogyan egy csapásra elnémultunk a hangszerből teljesen váratlanul, kiáradó, gazdag hangzásvilág hallatán, egy hajófedélzetén éreztem magam, ahol oly sok évvel korában álmaimban járta. Sok emléket őrzök Kalamról. De leggyakrabban az a kép jelenik meg bennem róla, ahogy ott ül családom tagjai között, sötét, kifürkészhetetlen szemei szokásukhoz híven a fal valamelyik magas pontjára szegeződnek, miközben ujjai azt a panaszos zenét csalják elő a mi kis koncertinánkból. Amikor véget ért Kalam produkciója, kitört a spontán tetszésnyilvánítás, a gyerekek össze-visszaugráltak, tapsoltak. Egy életre beléjük vésődött, hogy Kalam nem más, mint csodalény. Volt borza, minden hangszeren tudott játszani, bármire képes lehetett. Aztán eszünkbe jutott Marilyn. Korábban nyugodtan mászkált a szobában, most azonban nyomát sem leltük. Benéztünk a dívány alá, felemeltük a karosszékeket, de sehol sem találtuk. Zavarodottan néztünk egymásra, amikor zajt hallottunk a kandalóból, és a borz koron feketén kirontott a kéményből. Élvezte a szabadságot, s jó néhányszor végigrontott a szobán, mire Callum megragadta és kivitte. Jimmy és Rózi szinte magánkívül volt. Régóta nem mulattak ilyen jól, de Helen és én, látván, hogy mi történt a szőnyegünkkel és a bútorainkkal, már nem tudtunk olyan jó képet vágni a dologhoz. Az emelkedett lelki állapot magaslatából hirtelen érkeztünk le a káosz mélységébe, és önkéntelenül belén villant a gondolat. most már mindig így lesz.